بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على مبعوث رحمة للعالمين مبينا محمد وعلى آله وصاحبه أجمعين ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني إفقه وقولي وبعد هو ناشى دروبه بردعواني وتقلصه قورة أصحابنا الله حسنينك صلى الله عليه وسلم دانس ناكن تروش رسد مشنو موودة وبشنتو قورة أصحابنا محمد صلى الله عليه وسلم zatim važnosti te teme, razlozima dvoj kojih smo odabrali da govorimo o ovoj temi i naravno kratki prije seko onovo na čemu ćemo govoriti ovdje u narodnom periodu, a to su jel, eh, vrijednosti, odnosno fadileti, ashaba, lao, muslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Naravno praktično je da počnemo sa najboljim od njih, a to je Abu Bakr as-Siddiq, tako da ćemo nišala danas krenuti sa eh, govorom o prvom halifi muslimana, a to je Abu Bakr as-Siddiq. Naravno nećemo kazivati tek od njegovog hilafeta, nego prije, odnosno od vremena ono što znamo za Ebu Bakra i sidika, čak i prije Islama, zatim o njegovom nadimku Siddika, kako ga je dobio, o hadisima koji govore o vrednosti Ebu Bakra i Siddika, o njegovoj porodici i onda već sljedeći put o priči kako je primio Islam i naravno kako je pomagao u vjeru za vrijeme boravka u Mekke, jel prije Hidrije jel nakon Hidrije i onda na koncu, jel nakon smrti Mohameda sallallahu alihi vasallam, nego prvi zadatak slanio samine vojske, nakon toga hor protiv odpadnika i ono što je Ebu Bakar es-Siddiq premio nam od Hadisa, a zatim fadileti Ebu Bakara i vrijednosti Ebu Bakara sve one hadise koje znamo, njemu inša Allah spomenuti i to će otprilike biti govor inša do e, ja se nadam da ćemo završiti do Ramazana uve ovaj i tada ćemo napraviti ono njetnu pauzu ja. pa da nam Allah, ako Bog da, je miša olakša <clears throat> Ebu Bakar es-Siddiq, ono što je zanimljivo jeste da mi muslimani malo znamo ashabima Allah-u psanika sallallahu alihi osam znači generalno, generalno, Znamo veoma, veoma malo. Znači, ashabi Allaho, psanike, sve osebne, posebna vrsta ljudi, možemo tako kazati, ne mislim naravno da nisu ljudska bića, ne, nego posebni ljudi u smislu onoga što nam je došlo, zvjerodovstvenih predaja onima, a onda je velika sramota da muslimani ne znaju takve stvari. Ovdje. Naprimjer, Beraj ibn Malik, recimo. Da je ovakar sidik, inša Allah, poznat, ljudi znaju za njega i bile halifa, bilo psanike, sve osebne, dugo i tako. Miti sad kad bi neko kazao ko je Bera ibn Malik. Bera ibn Malik, kada je bila bitka protiv... ...jedna od bitki protiv... Ne, ne, to, je, to je bilo štiri? Ne, to je bilo poslijed. Kada je bila jedna od najpoznatija stvar koju je napravio stvar, nije ta. Bila nego njegov je jer nemino je tako. Ujtim, bera ibn Malik uradio veličanstvenu stvar. Kada je bila bitka protiv Perzijanaca, oni Mubareze prije bitke, odnosno dvobor prije bitke koji je bilo za taj period klasičan ili poznat, Beraj ibn Malik upio 100 ljudi u dvobojima Pribitke. Da znači će izađe jedan po jedan i on 100 ljudi pobjedi u dvoboju. I onda tekla je bitka. A to je Beraj ibn Malik. On je bio brat da Nesae ibn Malik. Da sluge poslanika su se Nesae ibn Malik, poznate zbog toga što je bio usposanika sallallahu alejhi ve sellem duže, e, e, i tako. Čini Beraj ibn Malik imao neko istoriju da dođe da sa podatakom nekakvim da je Napoleon Bonaparte mačevo se s nekim pobio sto ljudi prije toga. Nema. Nema, bio tamo neđe iza vojskovođa, komanda, nema, nemaju takvog insana niko. Cijela zapadna civilizacija. I mi imamo i ništa ne znamo o njima. Ne samo da moramo znati o njima, nego se dičiti, ponositi njima, a onda govoriti o njima i učiti djecu o njima, da se djeca imaju na koga ogledaju. Da djeca znaju da ovaj umet Muhammeda s.a.s. nije nešto igračka u rukama djece, jel da je nekoga mojeno razbataliti i tako. Ne. Ovaj umet veličanstva, samo je problem sad što je nastupio taj period kad su mi u roli u veliko neznanje džara. Neke je Dunjalo Kobuzeo, neki ovo, neki ono, kako god zajednička, onda kad svih nasješte da ne znam. Pa tako isto, evo Bakre Svijedik. Sad, kad bi neko nas imao ovdje rekao, kod ko nas zna ime samo Evo Bakraja Svijedika, svakom postoje eur. Nek' digne ruku oni koji znaju. Tri, četiri, 5. Znači, par posto, jel' nas, ovdje znamo ime Evo Bakraja Svijedika. Znači, ne bi ovaj puno zijanio para, da tako kažem, ko, ko bi nam ponudio par. Kako se zove Evo Bakraja Svijedika? Ne. Znači, nema sto euro za to. A, oh, o, pa znači vi mislite da znate. Mnogi <laughs> misle. To je velika razlika, znači nekog da misli da zna i da stvarno zna. Ja leko dođe ja mislim da sam tako zavet, nema druge. Jel. Evo, bake kremu kuhafa. A ime, ime i prezime, odnosno odnosno njihova imena, je Muhammed ibn Abdullah, poznanik sa Sunna. Muhammed ibn Abdullah. Kako se zove Imam Buhari? Muhammed ibn Ismail, znači karakteristična arska imena. Tako isto je Ebu Bakrasi Dik imao karakterično ime. Kako se je zvao Ebu Bakrasi Dik? Znači to je prva stvar, prvi podatak koji ćemo mi danas čuti i naučiti. Ali već nam neko ne, dobi što je ruku. Ne, A? Ne, ne, ne, puno ime. To je isto kad ta neko pita da nas predstavići, nam samo ime kao. Još fali prijezme, ništa. A? Esed? Ne. Znači da sam sumirao? Ne. Znači, da ovako se zaključimo. Svi nas se ode koliko nasme, 50-60, jedineji sam jako iznajem. <laughs> Tako da uzimamo svih vas, jel, ti 100 eura koji se digle ruke, a jodi jodim i ostavim. <laughs> znači, ime Ebu u kraju srednika je nepoznato, umretu Muhamera srasnog srednika. To govori samo o tome, nije ovo sad slučaj ovdje, ti ti gdje ćeš u muslimanski svijet, u kojoj ćeš I pitaj kako se zove. Nije sad velika sramota, ne zna ti Melo se razumijemo, znači nije to velika sramota, manji Arabi, nego je to samo jedan pokazatel stane naše, diagnoza naš, a to je, a ne čitamo ništa o, o, o halifama, o shavnom, o tim stvar, Jer kad neko nešto voli, kad mu je to drago srco, a, sve ispituje. sve propitujem, gdje god nađi neki podatak mašla, pre defteri, pribilježi i tako, raspituje se koparovi po, po internetu, po knjigama, po tome, po tome, ju onda iz mora ti podataka ime, kak ime lako, baš nešto teže. E, eh, rezanas eh, je ime teško nekad. Znači, ime Abu Bakr es-Siddik, umet Muhammed sallallahu sred, nažalost nije je poznato. <clears throat> Njegovo ime je Abdullah ibn Uthman. Jeli? Znači Abdullah ibn Uthman ibn Amr ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd al-Lu'ai. Tako se zove Abu Bakr es-Siddik. U šestom djedu djedusne susreće sa poslanikom koji se je zvao Ka'b ibn al-Aj Kuraši. Znači šesti. Poslanik tu, Abu Bakr tu. Šesti njihov pradjed je isti čovjek. Ka'b ibn al-Aj se zvao. Znači u lozi Muhammeda, nazvi se Ka'b ibn al u lozi Abu Bakr, a sadika se taj isti čovjek. Znači šesti, šestom koljenu, mi bi tako ukazali našem. U šestom koljenu se sreću, Abu Bakr siddiq i Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, naravno Abu Bakr siddiq Kureši, znači Kurešija, Kureši. Zašto? To je to pleme isto, znači isto pleme kao Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, s tim da je on iz pod plemena Benu Teim. Znači Benu Teim nije bilo po butonih, rekao sam ti i više puta sad opet ponavljam. Kureši je veliko pleme. A ima više pod plemena Među najpoznatijim, u stvari najčasnije, najodabranije najpoznatije pod pleme je Benu Hašem. oni njih postanijih smo srbi. Uz njih imaš nekoliko, kao što je Benu Mahzum, jel? Benu Abdi Dar, Benu Abdi Šems, Benu Umeje. To su glavni kureši, tako i tako na zemljih. Odnosno, oni su srž plemena Kureša. Benu Tejm, recimo nije, Benu Tejm je jedno manje podpleme. Čevo Bakr ne dolazi iz, recimo, Osman ibn Afalje, iz Benu Umeje. Abu Džehl je Benu Mahzun. Znači oni su iz ovih podplemena. Ebu Bakar esidik Benu Tejb. Znači Benu Tejb malo sa strane bih rekli. Nije to jedno od ovih glavnijih podplemena, ali u svakom slučaju Ebu Bakar je Kurejšija, pripada plemenu, jel podplemenu Benu, benu Tejb. Ima napredaju predaj stoji da je Ebu uh, Bakar esidik, da mu je otac dao ime Abdul Kaaba. Na mojoj dime porodično Abdul Kabe da je poslanik sallallahu alejhi ve po islamu predijom u to ime. Ovo kazuto nije Abdul Kabe ibn Osman, nego si ti Abdullah ibn Osman. Nažalost, oko ove predaje ima govora tako da nije autentična, jer ne možemo ju uzeti sa, sa sigurnošću kao ispravno, kao ispravno. Ono što je za nas znano jeste njegov nadimak, da se nadeva nadmak, a to je Ebu Abu Bekr, Abu Bekr. Naime Ebu Bekr as-Siddik nije mu sina koji se zvao Bekr, pa po njemu dobio ime Abu Bekr. Klasika kod erapa je bila da nadimak sebi po najstarijem sinu. Tako je nadimak Muhameda sallallahu bio kako? Ebu'l al-Qasim, jest. Najstariji sin Muhameda sallallahu alejhi ve selle zvao se Qasim, Muhammed sallallahu alejhi se Abu qasim Dakle znači Abu qasim To je bilo pravilo kod Araba. Abu Bakr as-Siddik nije imao sina koji se zvao Bakr. Dakle znači nema sina koji zove Bakr, nego je najvjerovatnije mu otac dao nadimak Abu Bakr. Dakle znači da mu otac dao nadimak, on Bakr i ovo isto tako nije bilo neobično kod njih. Da odmalena dijetu muškom dijetu koji se poneće mu ističe, odmah mu dadnu neki nadmak, odmah mu dadnu neki nadmak. Ebu Bekr dobio nadmak Ebu Bekr, Bekr je mladja živahna muška deva, znači mladja kamela koja je živahna, snažna i puna snage i puneta, Bekr se kaže. Ebu Bekrov otac imao deve, Allah najbolje zna, vjerovatno Ebu Bekr još kao dijete, brinio se za te deve, Jel? Pa mu onda dal nadimak Ebu Bakr. Ebu Bakr. I ovo je ono što mi znamo za njegov nadimak. Jel da je s te strane mu došao nadimak Ebu Bakr Esiddiq. Naravno o Esiddiq ćemo doda, mi uvijek spominjati ovakvu izrazu, s tim ja ću ja uposlije o tom kako je dobio nadimak Esiddiq. Njegov otac se zvao Ebu Kuhafer, to je u stvari ovaj koji smo mi gore spomenili, to je Osman ibn Amir, znači Osman ibn Amir tako se zvao. Ebu Kuhafer je bio njegov nadimak, znači Ebu Kuhafer je bio njegov nadimak nije odmah prihvatio islam, znači kad je krenula misija islama, a Abu Kuhafe nije primio islam, međutim nije bio od onih žešći i otvorenih protivnika Muhammeda s.a.s. znači nije ništa zabilježeno od njega da je bio veliki protivnik. Šta više ima samo jedna predava od Buharije, kad se on naljutio što je Abu Bakr ostavio u familje, odšao sa Muhammedom s.a.s. učiniti hijdru, nije moste ništa dimijetke. Pa Esma bin tebi Bakr stavila onu, u, u vrećicu, uplatnenu nešto od pjeska i od kamenčića pa mu dala da, Mašala ima. Ali on se naljutio na, na Ebu Bakra i Sidika samo tu. Jer ne vidimo nigdje u siri Muhammeda, niti u knjigama historije, da se spominje, da je Ebu Kuhafe bio ljuti neprijatel Muhammeda. Nego da je možda oponirao, onako kao što je većina to ljudi radila, nezainteresovan ne bio za taj slučaj. Tako da u prvi mahi nije primio islam. Ono što zasigurno znamo, s odno hadisima koji su vjerodostali, mi smo ispominali ovdje, jeste da Ebu Kuhafe primio islam kada? Nakon Osojina Meke, onosno u danima Osojina Meke, je Bukuhafe bio starac u poznim godinama svog života. Došlo u, u, u predaj da mu je brada bila bijela poput bijelog goluba. Tako je došlo. Bijela poput bijelog goluba. I da je Posanjeh Sallam, kad je čuo, odnosno znači, kad je bubuk predoveo, ali najbolje znao možda je to sad insan od neki 85-90 godina. Mnogo stan. Jer je brzo preselio nakon ovoga. Pa Posanjeh Sallam kazu zašto nas nisi, je pozvao da mi dođemo šehu na noge. Da mi dođemo šehu na noge, pa onda kaže u Bakr, ti si preći da se tebi dođe na noge i onda Ebu Kuhaf izgovoriš, jahavi ti primi islam i primi islam pred poslanikom sasvima. To je ono što znamo za Ebu za Ebu Kuhafu, da je nakon Fethil Meke primio islam. Majka Ebu Bakra zvala se Salma bin Cahr, znači Salma bin Cahr il Kurašije. Bila je ispravljena tako Kuraš, kao i Ebu Kuhafa. Njegova majka je primila islam odmah na početku misije. Znači, majka Ebu Bakra je primila islam, međutim, ne spominje se ni ime plaho u knjigama Sirije i knjigama istorije, tako da nimamo nekih posebnih podataka u majici Ebu Bakra Siddjika. Ebu Bakr je bio fizički bijele put. Znači, za razliku od većine Arapa, Ebu Bakr je naginio u kamalo bijelijoj boji. Jel? Fizički odnosna njegova koža, boja njegove kože nije nije bila crna, ni nije nije nagnela tu mi bi kazali smeđa kahvenasta boja i ta, ne, nego je bio bijele puti, evo bakar je bio bijele puti. Izuzetno visok, izuzetno mršav. Pošto predaje da je imao evo bakar nije mu mesa na svojim kostima, tako su ga opisivali. Kao da na njegovim kostima u stvar nikak nije bilo mišića ni mesa ničega. E tako je bio, bio Ebu Bakar jel, ko štunja vinsan, znači nije bio a, krupniji, debliji tako, ne, nego Ebu Bakar je sredik bio mršav insan, bio mršav insan na kojem su se ukazivali jeli, njegove, njegove kosti, dakle to je bio Ebu Bakar je sredik izgledom, izgledom, dakle bio je takav izgledom. O njegove preislamskoj eri, znači vremenu od rođenja pa do primanja islama, odnosno do misije islama, nemamo puno podataka. Jedna stvar je karakterična za njega, odnosno nju znamo iz hadisa poslanika, s.a.v. Zato ćemo tu stvari izpomeniti, to je, znamo da je bio najučeniji ashab u genealogiji. Genealogija, genea, grčka riječ, ovo je sad ta da kažem, nauka u našim jezikima, se koristi ovdje kod nas, jel tako? Je. To je genea rod, pleme, koljene. Logos bi bila, jel? nauka ili, ili nešto što se изуčava, uči i govori tako znači, dalje. Da ćemo Bakr je bio u stvari stručnjak za rodoslovje Arapa. Dakle znači, bio je stručnjak za rodoslove Arapa, da je najbolje poznavao genealogiju Arapa plemena Kurish i Arapa općenito. Dakle znači, potom je znamo da je Abu Bakr as-Siddik poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga spomenuo, spomenuo potom i Odakle ovo znamo? Iz više incidenata dođača. Prvi da je poslanik sallallahu alejhi ga vodio sa sobom kad je obilazio plemena Znači to znamo sigurno, na, mini, na muzdelifi kad je plemena došla u vremenu hađa, znači haj, kad bude vremen Zulqad i Zulhajđa Muharram, kad su hađski mjeseci, uh, Abu Bakr je sedih sa poslanikom, s.a. njegov lični savjetnik za plemena, odnosno njihove rodoslove i ne samo njihove rodoslove, nego njihove osobine. Znači da Abu Bakr poznavao pleme i poznavao kakvi su oni u stvari. Da su neki ljudi po prirodi takvi, neki ovakvi itd. Saoštavamo poslaniku, s.a. Poslanik, sa te stvari kako bi on znao kako da se postavi prema njima uzasno toga kakav je islamstvo kakvo je pleme Muhammed sallallahu alejhi ve koristi razlicitu drugačiju taktiku kako da priđe tim ljudima a Abu Bakr as asistira asistirao poslaniku sallallahu alejhi ve odmas prva misija s nama mu o porijeku Arapa odvidimo skromnost Muhameda sallallahu alejhi ve nekad ne treba ja sve znam a novo poslanik negoče da nauči umet. pa nema smeta da se podpomogneš neki pa makar taj neko bio mlađi od tebe da status siromašni ja te statusom ugledom društvenim mali je tebe tako nebitno može ti pomoć ne možeš sam ništa napraviti to zapamti uvijek je dobro da imaš nekog uzas al apostolnik sa svem svasti u ume da poluči ovim primjerima da je mu bakar sedika vodi sa sobom kako bi ga on šta podučavao što na sutra kada mu bakar sedik bude halifom da zna kako će voditi državu da mu savjeti u sebe da ne bude da Allah arrogantan fordoglan tako ne treba mi ničije mišljenje ja sami, tako jer to vodi vodi upropast društva, samovolja endog insana. Je, Poslanik s.a.v. ovdje već, ovo su lekcije za ebu bakra i sidika i naravno Lelki Fadirat i počeo za ebu bakra i sidika. Kad jedne prilike je Kureš izveđao Muhammeda s.a.v. pojemamo svojim pjesmama, kasidama i tako dalje, Poslanik s.a.v. kazao Hasan ibn Sabitu ustani i uzvrati plemenu Kurešu. Odnosno, spomeniti i njih sad po tim negativnim stvarima vezano za njih. Pa Hasan ibn Sabit kazao Ja ne znam ništa, Allah posebno će o njima, opravljeno korejiš, ne znam ništa posebno o njihovim, jel, tim, da kažem, nekim u historiji njihovoj e, lošim stvarima. Pa kaže, ustanje u Ebu Bakre i ti mu saopštio. Ti ćeš mu pomoći, ti ćeš mu dati informacije, a ovaj će srošit, sročit pojezvu. A sad imu sabit pjesnik, on zna kako će napisati. Ebu Bakre se dik ima elimušku pitanju odnosno tih rupa u porijeklu Arapa. Kaunči ti kaže te podatke, a ti je inshallah je skadat skada jednu kasidu koja će ibn Brand Muhammeda sallallahu aleihi ve sellem. Dakle ovo isto dokaz da je Abu Bakr Sidik poznavao rodoslove, prouzvao rodoslove Arapa. Ibn Hadar es-Qalani, Ibn Hadar es da dakle da je Abu Bakr Sidik bio omiljen kod Arapa zbog ove stvari. Zašto? Ibn Hadar navodi i kaže, zato što je Abu Bakr kad bi ga neko upitao za plemena i i tako uvijek navodio samo njihove pozitivnosti, i dobre stvari. Nije htio da spominje ljudima ono što je nekad bilo loše, pa su ga zato ljudi zavolili. Zarazko drugih ovih ljudi koji su bili znali ilmul ansab, jer na arabskom se kaže genologija ilmul ansab, neseb, jel' porijeklo, a, a, spominjali bi loše stvari. Pa i ljudima bila to odbojno. Obakre se dih ljudima spominja samo pozitivne stvari. Dođemo u neki ljudi iz plemena, a, jel' Beno Mura ili Kinda i tako, kaj, eh, vi ste takvi, takvi, takvi, takvi, takvi. nahvali kroz istoriju njihove predke i ono svašta nešto. I naravno ljudima to godi ljudi to vole, zato je Ebu Bakr esidik, ovo navodim Hadjar es Kalan, jel, kada opisuje Ebu Bakr esidika, da je Ebu Bakr esidik bio takav. Još jedan hadis kod Buharije, znači kod Buharije koji je poslanik sallallahu sallam kaže, Ebu Bakr je najznaniji o porijekljima u plemenu Kureša, o rodoslovu plemenu Kureša. Znači u direktni podatak od poslanika sallallahu sallallahu sallallahu sallam, Ebu Bakr, Najla bliži ljudi u on zna najbolje kad u pitanju ovaj porekla Arapa odnosno plemena Qurajš, Abu Bakr as-Siddik najznani od svih njih. <clears throat> Još jedna stvar koju znao Abu Bakr as-Siddik prije islama jeste da je bio čestan i neporučan insan. Znači, da je bio čestan i neporučan insan. Imam Sujuti navodi i kaže: "Abu Bakr prije islama nije nikad pio alkohol, niti bludečio niti je ikad obožavao idole." Znači on navodi Imam Sujuti kaže za Abu Bakar da nije pio alkohol, nije činio blud i nikad se nije klanjao idolima. Ovo i bilo rijetko zarape u taj vakit, jer rijetkost je bilo da nađeš čovjeka koji je bilo na ovim osobinama prije slama. Ogromna, velika većina ljudi pili svoj alkohol. To je bilo poznato. U svim kasidama opjevanih muđa i lijetu spominju se alkohol, spominju se žene, kao što je ade cuglje, ali jarape nisu bili izuzetak. Tako da je bilo vrlo rijetko način sana ovog profila. Oba Nije pio alkohol, nije imao vanbračne odnose i Ebu Bakr Svědík nikad nije učinio seđu nikakvom idolu. A iša radijallahu ta'leha anha, čirka Ebu Bakr Svědíka nam kaže, Ebu Bakr je sebi zabranio alkoholi prije islama. To sam što znao svom oce da kaže nam, da je Ebu Bakr Svědík sam sebi znači prije islama, znači prije islama, da se zabranio, alkohol učinio sebi zabranenim. Da nam kaže Aiša, dok je bio mladićem u Bakrasendik, da je vidio jednog insana u merki koji je bio pijan. pijan. Pa se kretao onako kako se kreću pijani ljudi, karakterišćan hod, odnosno te i tako. Pa je taj insan svoju ruku stavio u nekakav neđaset. Pa je onda ustao i mahao tom svojom rukom. Pa je kaže, evo u Bakru taj prizor bio odvratan, pa se je zareko i kadao sebi nikad se neću napiti. Odnosno, da padne na lakav njivo, U razuma nisam svaki ovako razmišlja, kada vidi čovjeka kako je pijen, imali ste prijelike, vjerojatno je kod nas isto, ja, vidjeti čovjeka kad se napije kakav, da se spusti na nivou daleko ispod životinskog. Čovjek pije. Znači, ovdje skroz ispod životinje. Tako se ponaša, tako priča, tako se krevelji, i onda ga Allah još ponizi, jel, da se ju ne i svašta nešto, i onda kad vidi šta je prizor, čovjek pijenik sa strane samo kaže, evo, ja, na ovdje gledam je še i ta rođe. A evo, vidio čovjeka pijanog, šta radi, kad ja nikad sebi, odnosno nikad neću dozvoditi sebi da padnem na ove stepene, da okusim alkohol, jer alkohol opija razum, a kad čovjek nema razuma radi ovakve stvari, da, koje izazivaju gađenje kod normalnih kod normalnih ljudi. Nekad poslije mu vakar na sidike, je poslijeo halifa za sebe kazao, ja nikad nisam ubožavao kipa. Nikad, on za sebe kazao, nikad nisam učinio svet u nikakvom idolu. Nikad nisam bio od onih koji obožavaju kipove. Ima jedna predada koja govori o tome da je jedna zvakraja sredika otac odveo, još kao dijete, među kipove. Pokazuje mi, kazuje da, će, da, da O, da treba da robojda u Bakra se dik traži od njih hranu traži od njih vodu pa mu nisu dali pa se udali od tih kipova i da im nije je l činio da im nije robovo i da je to ono što znamo o njemu ono što znamo jeste za njegovah lak zatim blagost za tim plemenitoz da ono su da su to osobine čovjeka koji ih svi vole u društvu znači čovjek koji je blag koji je pristupačan koji je na usluzi drugim ljudima takav je uvijek omiljen društvo. društvu sad prije i uvijek do dana takva je, je priroda ljudi Da oni koji pomažu drugima, koji su na usluzi drugima, koji ne očekuju zaozvrat ništa, takve ljudi voli. Odakle ovo znamo? Znamo iz momenta kad je Ebu Bakrana Siddiq, na ime Benu Teim, obzirom na Sant'Hazzo, su oni bili jedno pleme sa strane malo, jer nisu bili utjecani, mnogo jako pleme, izgubio je zaštitu. Izgubio je zaštitu pred uh, Hidru Abesinju. Da kad su neki od Azhaba krenili za Hidru Abesinju, da je i Benu Teim povukao zaštitu od Ebu Bakrana Siddiqa. Nimaš više našo zaštu. Pa evo Bokr je se trebao da učini hijđru abesinju. Znači je trebao da učini prvu hijđru abesinju pa se zaputio ka, ka moru, odnosno ka džudi tada, da se ukruca na boru da se preze, preveze na, na kopno u abesiniju. Pa ga je sreo ibnu Derine. Znači Ibn Derine je jedan od poglavara plemena koji su bili na potinu džumeke i džide. Pa mu je kazao kud? Pa mu je Bokr kazao hijđra, jer ne možemo više živjeti u Mekiji. A onda mu kaže Ebeno Devine, ti nas ne smiješ napustiti. Ebeno Devine je u stvari bio njegov kompanjon u trgovini pri. Da su imali te jel, transakcije trgovinske i tako, da je on upoznao čovjeka trgujući sa njim, da je povjerljiv, pošten i tako dalje, njegov ahlak, pa mu teško palo sada njega, Tjera njegov narod van Mekke Ibnu Derinemu ponudio svoju zaštitu, je l, skrat ja za zaštitu plemena Kureš, obzirom da on drži veliki dio trgovine, je na tom području morske sa Kurešom, pa ima ugleđ kod plemena Kureš. Ali ono što mu je kazao Ibnu Derin je jeste jeste jedna jedna rečenica kad mu je kazao ti nas ne možeš napustiti, ti si dobar prema svojoj rodbini. Ti se brineš za one uboge siromahe i ti paziš siročad. O moj kazao Ibnu Derin koje je kazao sličnu rečenicu Komin? Hatidža. Okay, Ibn Ađara Skalan je ovo kaže, sličnu rečenicu ovoj koju je kazao Ibn Deghine Abu Bakr, Hatidža je kazao na ima Muhammedu s.a.m. Goto istu rečenicu, malo se razlikuje. Ali je koncept ono ista rečenica. Da je Hatidža rekla Muhammedu s.a.m. ti si dobar prav familji, održava rodninske veze, priniješ za siromahe, paziš na ljetime, istu tu stvar svoju Ibn Deghine za Abu Bakra Siddika i, I ondo zaključio Al-Raskalani kad nam kaže jel a zaista je neobično i vrijedno i veličanstvena stvar da dvije različite osobe kažu istu stvar za dva različita sna bez da su se ikad sreli. Dači Hatije ibn Digna se nikad nisu sreli. Hatija hvali Muhameda, a ibn Digna hvali Abu Bakra Siddika. I onda nam kaže Ibn Hajar, jel, a ovo je samo bilo moguće na, zbog toga što je Abu Bakr imao ahlak, sličan ahlak poslanika, sallallahu alaihi wa mm. Čim ga je ovako pohovalio, znači da je ahlak Abu Bakr i Sridika bio u stvari nalik na ahlak Mohameda, sallallahu alaihi wa sallam. Kao mladić, Abu Bakr i Sridik bio je trgovac, to ono što sigurno znamo za Nigeru, znači da je bio trgovac i da je mnogo putovao u, u Bizantiju, znači u Bizantiju, odnosno u grad Busru, Uh, grad Busra uh, sjećiste je li tih medil civilizacijom mjesto trgovine gdje su Arapi uh, ljudi iz Afrike odnosno Bizantici tako pa čak i Perzijanci dolazili tu bilo poznato kao mjesto slobodne trgovine za raznu roba Abu Bakr as bio trgovac i trgovao robom jel iz Mekke u Busru iz Mekke u grad Busru jedno sad u Tabakatima navodi da je Abu Bakr as bio srednja klasa ashab odnosno ljudi u Mekki tada Njegovo bogatstvo znači nije bio od koji su bili izrazito bogati, niti je bio donih koji su bili siromašli, nego da je Elbu Bakra Sjedik bio srednja klasa i da je kod sebe, kada je započela misija islama, imao 40.000 dirhema. To ono što navodi Ibn sad u tabakatima o Elbu Bakra Jasediku, da je Elbu Bakra imao 40.000 dirhema kod sebe kada je započela misija, misija islama. Imao je dva nadimka, Ebu sidik, i znači dva nadimka, po njima je bio poznat, jedan manji, manj, jedan malo više, mi ćemo samomenuti inšala oba. Prvi je Al-Atiq, znači prvi nadimak je Al-Atiq, a drugi je Al-Siddiq, znači Al-Atiq je prvi nadimak. Al-Atiq, sad nekoliko ima predaja kako je došlo do tog nadimka stvari, prvi od njih jeste da je majka Ebu Bakrva imala dvoje djece u prije Ebu Bakra umrnu. Znači da je dvoje djece prije nego što je rodila, je mu Bakra umrlo, za drugim preselili i došao je u Bakr na svijet i preživio. Jel? Preživio, pa ga je ona nazvala el-atik, odnosno onaj koji se spasio od smrti. U tom značaju, el-atik, el onaj koji se spasio od, od smrti. Isto tako da je u džahilijetu bio jedan od prvaka, jedan od onih koji prednačio u hajru, u dobru, u trgovinju, svemu, pa je zbog toga dobio nadimak isto tako el-atik, da je ovo jedno od tih, od tih mišljenja. I moja predaja, ako ja duše slaba, ima određene slabosti koje sebi navodi je hakim u Mostadraku, a to je da poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao Ajnabak, namoj poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovaj nadimak, ovaj najme da je Ajše bila kod poslanika sallallahu alejhi ve da su bili u kući i da je došao onda Abu Bakr es-Siddik, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem njoj kazao ko želi da vidi al-atik minan nar, jel? Ko želi da vidi onoga koji je oslobođen od vatre, neka pogleda ovog čovjeka da je to stvari odatle izvučemo taj hadimak el-atiq li onaj koji je spasšen jehannemske vatre. Maani hadis koji kod Tirmizija, ovaj kod Muslima kod Imam Hakima ima slabosti, međutim ovaj izpravan, Bocanik, sallam, kazao, je ispravan, a to je hadis kod Tirmizija, da mu je poslanik sallallahu sellem kazao: "Raduj se jer ti si onaj koji je Allah spasio u vatri. Antal atiq minan nar." Eh, a to je taj el-atiq, ti si onaj koji je Allah t'baraka ve taala spasio od jehannemske vatre. Da kako njegov puno poznati hadimak je Esid diq. Esid yeah. diq ili iskreni, istinoljubivi itd. Esid znači, diq je i kako poznatiji nadimak poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Uh, u hadisima kod Buhari kod muslima, na mnogo mjesta u hadisima, spominje se esid diq. Ja spomeni ti spomenuti samo neke, jel? da povežem ovaj nadimak sa, sa ovim dijelom govora o Ebu Bakr o Esid diq. Naime, zabljužuje Buhari i muslim uh, hadis u, u svojim sahihima da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam jedne prilike uspioo se na Uhud, Uhud a zajedno samim je bio Ebu Bakr, Omer, и осмат ibn afan poseluh uz atrija sa opa poslanik sallam kazal usbut uhud ya usbut uhud il smiri sa uhud zaista sunnati bi samo nabi poslanik as-siddiq wa shahidin da sunnati bi a čovjek je hadis koji je muttafakun alayh hadis kod Buharija i kod Muslima da poslanik sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakr as-Siddik uspobljavao imenom je as-Siddik kako je stvar dobio Aladema ovaj as-Siddik Spominali smo mm -hmm. to dan znači samo ukratko ćemo spomenuti stvari koje sam govorio u Siri neću ulaziti u detalje sa selo Slovencima inače uzgred Jest mm -hmm. nakon pri odnosno nakon israja i mirađa poslanik sallallahu alayhi wa sallam kad se vratio u Meku ono jutro dobio je naredbu odnosno da mora sa ljudima šta je vidio Šta se je desilo noć prije? Pa je počeo ljudima da govori pa su ljudi to uzeli kao jel, gotovo. Evo Misleći da je Mohameda sve izgubio pamijete. Dok govori da je za jednu noć odšao Jerusalim, a onda ih da je vinoo se u nebeske visine. Pa mu smatili ovo je jel, Ovo je sad nemoguće. Pa je buđehoj kao da su ti to ponovno pred ljudima. Pa se onda Haber proširi po, po Mekiju. Pa jedan od Mekijelija koji je poznavo je u Bakra kaže u Bakra je se diku. Znaš li šta govori tvoj onaj drugar? Pa ovaj Bakr pita šta govori. Pa kaže tako i tako. Da je sinoć odšao u Jerusalim i vratio se u Meku. Pa kaže Bakr, je si dik. Ako je on to kazao, ne kaže jest, ne ne. Ako je on to kazao, istinu rekao. Pa se ova insan zapreka, pa znaš možeš vjerovat takvu stvar? Mi prikli, znaš, kako vjerujš u takvu stvar? To je nemoguće. Kaže Bakr, je si dik. Pa ja vjerujem stvar koja je veća od ti. Vjerujem da mu dolazi iznad sedam nebesa, Melek Džibrih donosi objev od Allah. Melek Džibrih dođe na sedam nebesa, spusti se na toga, da nese mu Kur'an. I ja vjerujem u to. Što ne vjerujem Pa je nakon toga prozvan Asiddiq. Onaj koji je iskren, osa, koji je istine, ljubi, koji voli istinu i koji je majurim Siddiq ibn Muhammad. Jer hanis koji je Buhari i Muslim, znači muttafakun alejhi koji govori isto spominje ovaj, ova ova izlaz Siddiq. Jeste hadis koji je prosio Abu Darda koji kaže sedeli smo kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem u mesdžid kad se iznenada pojavio Abu Bakr es-Siddiq. Pojavio se Abu Bakr es-Siddiq, jurno idi i zadi svoj izar toliko da mu se vide koljena. Ide žurno i zar vide mu se koljena, pa poslanik s.a.v. kaže nama kad ga je vidio, vaš sahib kad gamar, sahib misli vaš druga, odnosno naš drug, naš prijatelj, obuzila ga je neka stvar koja je za njega bitna, teška, nešto mu se desi. Znači, vidi mu se po izrazu lica i načinu na koji ide, nešto se desi u abu bakre sidiku. Pa abu bakre sidik priđe po selami poslanika s.a.v. i sjedne i kažel imao sam razgovor sa Omer ibn Hataba -om. razgovaro od Omer ibn Hataba -om. pa sam nešto kazao jel, što nisam trebao pa sam se pokajao pa sam tražio halalo od Omer ibn Hataba pa mi nije halalio pa sam došao tebi Allah poslanić jel, u smislu da se zauzmiješ za mene strasa da budu od Omar mu ne halal. nešto bilo između njih. I Bakr nešto kazao, Omar se naljutio. Abu Bakr se odmah opokario. Tražeo halal. Omar mu: "Khatam nije halal." Poslanik se sve ne sačuje ono što mu kaže Bakr. Kaže mu: "Poslanik se sve bez da je čuo Omar. Ghafar Allahu leke, ya Aba Bakr. Allahu laka ya Aba Bakr. Allahu laka ya Aba Bakr." Allah je tebi oprostio ovu bakra, Allah je tebi oprostio ovu bakra, Allah je tebi oprostio ovu bakra. Znači, bez da je čuo šta je bilo, šta je Omer kazao, šta je on kazao, ništa. Allah ti je oprostio ovu bakre. A onda kaže Ubudar, Abu Dar, da, dalje u nastavku hadise. A onda je se Omer pokaj. Jel, onda se Omer povrati. Tražio je Omer od njega halal, ali Pa i njega, sad sad, kad se malo čovjek smiri i način tako, kad u ljutni, Svašta potegne, jel? međutim cim se malo smiri i promijeni se. Sad se Omer i Hatab tako isto smirio, pa otišao u kući jednog makrova. Sada kao je halalit, jel? Pa ga nije zatekao tamo. Pa su mu rekli da je kod poslanika sallam, pa je Omer prišao u tom sjelu. Sada Omer dolazi u džame poslanika sallam i nazvao sela. A poslanik sallallahu alijeku sallam se namrštio na Omer. Znači, do Omer i Hatab dođe, Naziva Selam, i posanik sa osem nemce se namršti, tako pokaže izraz lica, jel? neguduje njegov dolazak. Mi znamo kako to izgleda, jel? kad dođe nam nekog ga mi nehajemo, jel tako, namrštiš se, krivo ti došao, vidi se to na licu. E, tako se poslanik sa osem nemljučio. Pokaže kaže, Ebu, da da? A onda je, kao da je Ebu u Bakru bilo žao mera. Pa je usto, Usto na sve koljena omerim Ebu Bakra Siddiq. Želite sad da opravo da omerim. Poslanikom sam srde. Kaže, Allah poslanić. Zaista sam ja više pogriješio prema njegu. Ne mu se ljudi kona njega, u smislu. Ja sam zaista više pogriješio prema njegu. Halalimu Allah poslanić. Poslanik sallallahu alih osrde šutio. Ne kaže ništa. A onda im kaže. Poslanik sallallahu alih osrde. Ja sam poslan među vas. Ja sam došao nekad od do među vas, ovo sad u Medini. O, o, bilo je pri. Ja sam poslan među vas. Pa ste svi vi kazali: Kذبte. Slagosi, lažeš. Illa ibn Abubakar. O sine Abubakra, koji je kazao sadaka, istinu govori. Svi ste rekli: Slaguješ. Osim Ebu Bekr koji je kazao, istinu se rekao, sadaka, to je taj izraz, da si dijk, sadaka. I samo me Ebu Bekr učinio partnerom u svom imetku i svojoj familiji. Svi ste vi davali, ali Ebu Bekr je svi dijk, znači što je njegovo, to je moje, tako. A u drugom Hadisu kazao, ma nefani malu kemal Ebu bakr. Nije mi pomogao ni jedan ni metak kao i metak evo bakre. Svi ste me ulažu terivali, on nije. Svi vi nešto dali, ali on je dao sve. Sve dao. Fe hel entum tariku li sahibi. Pa hoćete li vi ostaviti na miru mog sahiba? Hoćete li vi ostaviti na miru mog sahiba? Ponovio dva puta. Osnovno, nemojte, ljudi tebi u Bakr je suddika, nikad. Moj sahib, prijatelj, posebno da reći. Ko mi ovo govori posljednika svema? Ni manje, ne više, nego drugom po Omer ibn Khatab. Znači, da je buo Bakr ima takvo mjesto u srcu Muhammeda, kako ni blizu nema, lajko je drugi. Omer ibn Khatab. Znam se sada gdje su ostao. To je vrednost tebi u Bakr A ovdje ga poslanik, salallahu ala veselem, ostavio, kako? Sadak. Ka Sadak, to je to Potvrđuje istinu. Nije posunio ni jedne bove, ne. I u drugoj predaju, mimo ove, jer je ovaj drugi kod muslima, dio dodatak je došlo da je svi ste vi, jel, kad je došla istina, odnosno kad je vam predučenim islam, dvomili se. Svaki od vas. Malo ste se dvomili. Osim Nalubaka, on se nije jedini dvomili. Svi se dvomin smo, nisu iz prve, Ebu Bakara je jedini koji je iz prve primio, primio islam. Znači ovaj dio zadnji, zašto onda ne ostavite mog sahiba na miru, nakon ovoga nije zapamćeno da je iko ikad usprotivio se Ebu Bakara, da mu ikad iko nešto ukazao. Prije 2, tri hevte sam govorio na, na, na sjelu kad su bili kod sadibne obade, kazuje, kad mu Ebu Bakara pokazao sjedni, je Umar sjel odmah kada ga ne naljuti. Znajući da je tu stvara, i sad se je premjena isti hadis, otprve, nemojte, nemojte dirati Ebu Bakra, nemojte njega ljutiti, jer Ebu Bakra Siddiq na posljednom mjestu sahib, eh, nakon ovoga niko da shaba nikad, nije prema Ebu Bakra Siddiqu pokazao nikakvu dozu ne može zdjeti, ništa. Znači Ebu Bakra Siddiq bio najpoštovaniji od shaba Allah pt. nikad, sallallahu alihi wasallam. Eh, njegova porodca, Znači, porod za Ebu Bakara Sjedika. Ono što znamo jeste da je za svog života Ebu Bakara Sjedika oženio četiri žene. Znači, četiri žene uh, imao je sa njima šestoro djeci, tri kćerke i tri sina. Znači, tri kćerke i tri sina Ebu Bakara Sjedika imao sa svoje četiri hanume. Prva žena koju oženio, bila je žena u Džahilijetu koju oženio, a zvala se Kutejle bint Abdel Uzza. Znači, njeno ime je Kutejle bint Abdel Uzza. U jahilietu je razveo. Dači ne su je na jahilietu, je u jahilietu je razveo. Dači posle ova žena primila islam. Dači posle, ali nije bila supruga Abu Bakra. Znači, nije bila mu supruga posle kad došao islam, ali je ova žena posle prihvatila islam. U glavnom Utayle bint Abdul Uzza, Abu Bakr as-Siddik bio sa njom u jahilietu i razveo je naravno razvod braka kod njih je bilo nešto drugačije nego što danas kod nas. Skroz drugačije. Žene koje su bile razvejane su bile nekako najvećujućene do ovih koje nisu ni udat. To je baš možeš Tako da žene koje bi se tad razvele, u stvari ljudi bi velika bila želja i potražnja za tim ženama, i lahko bi se udavale posle. Za razpored vremena u kojem mi danas živimo, kad je to malo je čudno malo izmijenjeno i promijenjeno, kada imaš samo tu priču da misliš sada je Abubakr ibn Nekakao loš in sam prema ženama, razvodio žene i tako ne, takvo društvo bilo. Da znači, društvo i Zemca u kojem tada živio, ovo je bio sasvim normalan potis. da se žena, da se žena razvede. Dakle Abubakr as-Siddik sa ovim ženom imao je dvoje djece. Prvo je Agov dijete bio najstariji njegov sin jeste Abdullah ibn Abi Bakr. Nač Abdullah ibn Abi Bakr, čast je As Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i to je Abu Bakrov najstariji sin, i mi smo ga spominali u siru nekoliko navrata. Kad jest, jest. Ne, nije on pratio na Fuheib ibn Malik, je pratio oca. Vera bio oslabljeni rob u Bakr. Abdullah je, njegov, on je bio eh, njegov obaveštajni podatak do nas ćemo Abu Bakr Muhammed sallallahu u hodo hodao, slušao šta ljudi pričaju. Kad je bila hijjra, Abdullah i Nebbi Bakr hodao po Mekki i slušao šta govori Mekeli. Činjen se da je mogao pristupiti tim sijelima, govori da je bio ispod promljedstva, a da je ipak nije bio previše mlad. Pa on govori da je bio nekdje možda oko 10-12 godina imao. Da ljudi na takvo djete ne obraćaju pažnju smiru da odrasta čovjek, a da nije ni djete, tako da je Abdullah i Nebbi Bakr, u stvari, E, obavljaju te poslove za Mohameda sa osvijem Abu Bakra, donosi ću im vijest. Poslije se u siru ne spominje pun. Znači, vidimo da ga nismo poslije znamo samo da je učestvo u Bicina, kada je bilo zauzimanje Tajfa, na opsada Tajfa, da je teško ranjen Abdullah B. B. B. i da je dvije godine za vrijeme hilafata Abu Bakravog preselio. Znači, Abdullah i Abu Bakr nije puno se spominjao, ne znamo zašto, da je ranjen, teško ranjen, Priliku obsada je Tajfa i da je uh, uh, bio bolestan i da je nakon dvije godine za vrijeme Hilafeta, uh, dvije, tri godine za vrijeme Hilafeta, Ebu uh, Bakra njegovog oca, da je Abdullah i Nebi Bakr preselio na, na bolji svijet. Druga, uh, drugo djete koje je rodila u Tejla, Ebu Bakra Sidiku, jeste njegova najstarija čerka, to je Esma bin Tebi Bakr. Znači, Esma bin Bakr uh -huh. i obzirom da je Esma bin Tebi Bakr uh, častna sahabika u kojoj imamo dosta podataka i mi ćemo išati za nju odvojiti cijelo predanje od. Nekad kada nam dođe vakat jel, poslije govora o desetorice godine dženetom, kada budem spomenuli majke, vjernika i tako sahabike, Esma bint Ebi Vakr, ono govoriti inša Allah deta, obzirom njene zasluge koje pripadaju u islamu, a znamo da je njen nadimak bio kako? Vlasnici. Vlasnica. Vlasnica, dva pojasa ili dvije pretence i tako. Uglavnom, Esma bint Ebi Bakr je e, majka jednog od najčasnijih sahaba, Allah-u puštanjika, alayhi wa sallam, a ono imam još više podataka tako da ćemo inshallah govoriti prolongirati za neki drugi put. I to su te dvije to dvoje djece koje rodila Kutela. Drugu ženu nakon što je razveo Kutela Abu Bakara Sidik oženio je Aishau Majku, jel? je Ummu Umuruman znači, Umu bintu Wemir, znači Umuruman bintu Wemir i ona je poslanikova sa Selem Punica. Znači ova žena Ummu Umuruman bintu Wemir to je punica Muhameda sallallahu alejhi znači, ve sellem. Punica Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Koja je rodila isto tako dvije djece. Dak znači, isto tako rodila dvoje djece. Ajša bint Abibekr. Dak znači, je Ajša bint Abibekr jeste prva kćerka uh, njena, prva njena kćerka i supruga Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Naravno u ćemo isto tako jedan iz uh, uh, možda i više od jednog predavanja obzirom da o Ajši isto tako imamo dosta dosta podataka, njene ne zasluge, nje vrijednosti i tako dalje. Dak je njena majka je Umar ibn Umar ibn isto tako spominjali kad je bila potvrđena Ajšu. Kad je bila potvrđena Ajšu da je Aisha odšla kod svoje majke Umurulman, pa da je poslanik, sallallahu alihi wa sallam, kada je došao da, da, da, da se raspita, ona kazala da je majko, jel, odgovori, za mene. odgovori za mene, pa je Umurulman borla glavu, nije ništa kazala, prije poslanikom, sallallahu alihi wa sallam. Uglavnom to je tažena. Ona je rodila još jednog sina, a to je Abdurrahman ibn Abi Bekr. Znači, Abdurrahman ibn Abi Bekr. I to ona je Abdurrahman kojeg smo mi spominjali da je otpratio Aisha do mešći de Tanaim, odnosno mešći de Aisha. Danas mjeseće da Ajše, a to se mjesto zove Tenaim. Da je Abdurrahman u stvari bra, brat Ajšin, da je brat Ajšin i onjemu isto tako nemamo nekih, nekih plaho puno podataka. Za Umur Roman znamo da je preselila šeste godine po Hidri. Znači Umur Roman u Medini je preselila šeste godine po Hidri i poslanik sallallahu alaihi wa sallam je lično uklanjao dženazu. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam lično uklanjao dženazu. Sljedeća žena koju ženio Ebu Bakara Siddiq je poznata. Govorili smo o više navrata a to je Esma bint Umejs. Esma bint Umejs je jedna od velčastvenih sahabi ki Muhammeda s.a.m. jedna od posebnih žena, ako tako možemo ukazati. Naime, Esma bint Umejs prije nego što se odala za evu blakra, bila je žena Djafera binevi Taliba, Djafera supruga bila, bila s njim u Besini, uli deset godina, pa je došla s njim u Medinu, pa je Djafer šta? Poginu, preselio u na Mu'ti, pa je Esma bint Unais ostala hudovica sa svojom djecu, znači imala djecu sa Džafarom. Esma bint Unais ostala, ostala hudovica. Abu Bakra Siddiq je zaprosio i oželio nakon toga. Znači, Esma bint Unais je tada postala supruga Abu Bakra Siddiqa i ona mu je rodila sina koji se zove, njega smo isto spomenuli, kad je bio oprosni hađ. Nedavno je to bilo, zato vas pitan da je se jedna žena porodila kad su bili na Zulhu uleifi, umi, obu, klihra, klihna, klihna, i Ulajfi obukli hrame, krevi na hađu i došla do poslanika, da je Esma bint Unes rodila Muhammeda, sina Abu Bakra, jel Muhammed ibn Abi Bakr. Znači, Muhammed ibn Abi Bakr to je sin od Esma bint Unes, sin od Esma bint Unes, i to je, jel, koji je, odnosno peto djete, peto djete Abu as-Siddiqa. Nakon, uh, nakon ovoga, uh, Abu Bakra as-Siddiq je imao dvije dvije žene u isto vrijeme, to su bila Esma bin Tunes i ova još jedna koju će se od žena zadnja, to je četvrta supruga, ove tri gore su bile sve kulešike, znači iz Meke, i ovo ženče jednu ženu iz Medine, a to je Habiba bin Tkariđa el Ansariye, znači Habiba bin Tkariđa el Ansariye, i ona je bila jedina ansarijka, odnosno jedina medinelijka od supruga Abu Bakra Eseddiqa, i ona će mu isto tako roditi jednu kćerku, s tim da će Ebu Bakr Siddh presel tijek se to djete rodi. Znamo to zbog hadisa da, da je poslanik sa svojimi ukazao pripazat ćeš tvoju mlađiju sestru. Pa Ebu Bakr je ukazala da nemam mlađe sestri. Nema mlađe sestri, ima esma, ona je starija i, i, i ja. Ima braću, ima Muhammed Abdu Rahman Abdullaha, to su joj braća. I, i nema, kada Ebu Bakr, habiba je trudna. A ja imam prvi što nosi žensko djete. Pa se rodilo žensko djete kojem su dali ime Ummu kursu. Dači Ummu Kultum bint Ebi Bekr i to je zadnje dijete Abu Bakra Sidika koje se rodlo nakon njegove smrti. Dači nakon njegove smrti. Ovo je dakle ukupan broj odnosno njegovih supruga, četiri supruge Abu Bakr i ukupan broj njegove djece, dakle troje ženske djece i tri i troje muške, troje muške djece. Ono što je zanimljivo za Abu Bakra Sidika, s tim ćemo inshallah završiti jeste da je on jedini ashab Allahu bsnsani ka sa sallam čija je cijela familija primla islam tj neć us nak ni jednog drugog sa da su svi primili islam, to je Abu Bakr as svi, otec, majka, djeca, svi. Tako dakle, godu prešprstom svi su primili islam i to je počast za Abu Bakr as Svi ostali nisu, nema nikola Afatilatić. Samo Abu Bakr as To je jedna zanimljivost, još jedna vezana za Abu Bakr as jeste da je u stvari Abu Bakr as pripada jednoj Na ime četiri generacije ashaba, četiri generacije, svi ashaba, vezan s Ebu Bakr. Kako? Znači, četiri čovjeka, odnosno četiri insana, svi su ashabi i Ebu Bakr je ja među nima i njemu su nešto. Da tako kažem. A to je njegov baba, Ebu Kuhafa, zatim Ebu Bakr, zatim njegova čerka Esma koja je rodila koga? Abdullah, Abdullah ibn Zubeira, jest. Znači, sa četiri ova insana su ashabi. To je zanimljivo. Zanimljivo Bakr. Njegov otac Ashab, on Ashab, njegovak čerka Sahabika i njegov unuk Ashab, Abdullah ibn Zubair. Znači Abdullah ibn Zubair, njegov djedo je Abu Bakr Asiddiq. Njegov otac, Abdullah il, a, a, a, a, a, ibn Zubair ibn Awab. Dakle, isto tako zanimljivo Zanimljivo Bakr da je cila ta jedna četiri generacije ljudi u njegovj familji. Svi su Ashabi sa Pesanika. Ovaj sin od Esme bint Qumes, koji se rodio na Zulhulev, je on Ashab. Nije. Ne. Ne. Ne neka olema nije svrstava u reda Saha. Rođio se sa životom Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Međutim Muhammed sallallahu alejhi ve sellem par mjeseci nakon kad kad Muhammed ibn Bekr bude mo 3-4 mjeseca sam. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem on se rodio u vremenu ashaba. Ali Muhammed ibn Bekr nije od koji su, oni koji su ashabi. je taj neki uvodni dio ukazivan na Abu Bakr i njegovu pre, pre, predislamskog života. Naravno, možda imamo još nekoliko podataka vezano za njegov preislamski život, ono što se desilo do Islama. I već, inša Allah, sljedećeg puta ćemo ukazivati o tome kako je Abu Bakr asidik primio u Islam i koje su već njegove zasluge u prvom vremenu Islama. Napominjem, sljedeće heftje nema predanje jer napravat pauzu i onda krećemo, inša tamo od 19. marta. Wallahu ta'ala, a'ala, a'ala, a'ala, a'ala, a'ala,